Стівен Кінг, Долорес Клейборн Потім я підходила до неї і витирала їй сльози фартухом або хусткою, яка завжди лежала у Віри під подушкою. Цілувала її і казала Отак, «От Люба, вони пішли. Я відрізала ці прокляті дроти. Подивися сама». Віра дивилася, хоча в ці дні, мушу я вам сказати, вона дійсно нічого не могла бачити. Потім вона все ще схлипуючи обіймала мене і казала «Дякую, Долорес». Я думала, що цього разу вони доберуться до мене напевно. А іноді Віра називала мене Брендою, коли дякувала. Бренда була економкою в балтиморському будинку Донованів. Іноді вона називала мене Кларисою, яка була її сестрою і яка померла у 1958 році. Бували дні, коли, піднімаючись у вітальню Віри, я знаходила її наполовину звислою з ліжка. Вона кричала, що до неї в подушку забралася змія. Іншого разу, коли я увійшла до неї в кімнату, Віра сиділа із головою, сховавшись під покривалом, і кричала, що вікна зачарували сонце, і тепер воно спалить її. Іноді Віра навіть клялася, що відчуває, як шипить її горіле волосся. Неважливо, що йшов дощ, чи на дворі був непроглядний туман. Вона запевняла, що сонце смажить її живцем. Тому я опускала штори і заспокоювала Віру, доки вона не переставала плакати. Іноді я продовжувала сидіти біля неї навіть після того, як вона заспокоювалася, бо я відчувала, що вона тремтить, як щеня після розправи, вчиненої жорстокими хлопчиськами. Вона знову і знову просила мене оглянути її шкіру і сказати, якщо побачу опіки. Я знову і знову повторювала їй, що нічого немає, і тільки після цього Віра іноді засинала. А іноді вона просто входила в ступор і розмовляла з відсутніми людьми. Іноді вона говорила французькою. Я не маю на увазі, що вона говорила французькою так, як кажуть на острові. Віра з чоловіком любили Париж і їздили туди за будь-якої нагоди. Коли з дітьми, а коли й самі. Іноді, перебуваючи в гарному настрої, Віра розповідала про Париж. Кафе, нічні клуби, галереї, човни на сені. Мені подобалося слухати її. Віра була прекрасною оповідачкою. Слухаючи її, ви майже бачили те, що вона говорила. Але найжахливіше, цього вона боялась найбільше. Було не що інше, як зайчики з пилу. Ви розумієте, про що я кажу? Ці маленькі грудочки пилу, що збираються під ліжком, у кутках і під дверима, і нагадують грайку кульбаб. Я знала, що Віра боїться саме їх. Навіть коли вона не говорила про це, і найчастіше мені вдавалося швиденько заспокоїти її. Але чому вона так боялася цих привидів, ким вони здавалися їй насправді, цього я не знала. Хоч одного разу, мені здається, я зрозуміла. Не смійтеся, але це прийшло до мене у вісні. На щастя, історії з зайчиками з пилу повторювалися не так часто, як випадки з сонячними опіками або проводами в кутку. Але коли йшлося, про них я знала, що для мене настали важкі часи. Я знала, що все річ у зайчиках, навіть якщо це траплялося посеред ночі. І я спала у своїй кімнаті, щільно зачинивши двері. А Віра починала стогнати. Коли вона була схиблена іншими речами. Що, Люба? Ні, тобі немає потреби присовувати цей надсучасний магнітофон ближче. Якщо ти хочеш, я говоритиму голосніше. Чесно кажучи, я найгучніша сука, яка тільки зустрічалася вам у житті. Джо любив повторювати, що в нього лише одне бажання, коли я приходжу додому – засунути грудочки вати у вуха. Але від одного спогаду, як Віра поводилася при появі зайчиків, мене пробирає тремтіння. І якщо я зменшила тон, то це лише доводить, що досі я не можу забути цього, навіть після її смерті. Іноді я намагалася лаяти Віру». «Чому ти впадаєш у такі дурниці, Віро?» – казала я. Але це було обманом. Принаймні, Віра не обманювала мене. Я все більше приходжу до думки про те, як Віра наклала на себе руки. Вона залякала сама себе до смерті цими зайчиками. І думаю, це не так далеко від істини. Так ось, я почала говорити, що коли Віра була схиблена іншими речами, змії в подушці, сонці, проводах, вона пронизливо кричала. Коли ж справа стосувалася зайчиків, то вона верещала, як недорізане порося. У даному випадку не було навіть слів, просто несамовитий вереск. Я вбігала, а вона рвала на собі волосся або роздирала собі обличчя нігтями і ставала схожою на відьму. Очі її були величезні і завжди дивилися кудись у куток. Іноді вірі навіть вдавалося вимовити «пильні зайчики, Долорес, о господи, пильні зайчики». Але найчастіше Віра могла тільки вирищати і божеволіти. Вона затуляла очі долонями, а потім знову прибирала руки. Здавалося, вона не може дивитися, але й не дивитися вона теж не в змозі. А потім починала дряпати собі обличчя. Я намагалась відірвати її руки, але найчастіше вона все ж таки встигала пустити собі кров. І щоразу я дивувалася, як це витримує серце цієї старої і огрядної жінки. Якось Віра просто впала з ліжка і так залишилася лежати на підлозі, підвернувши ногу. Я вбігла, а вона лежить на підлозі, тарабанячи кулаками по підлозі, як дитина, що б'ється в істериці, намагаючись підвестися. Це був один раз, коли я викликала доктора Френо посеред ночі. Він примчав із Джон спорта на катері. Я зателефонувала йому, бо вважала, що Віра зламала ногу, мала зламати, судячи з того, як та була вивернута. До того ж вона мало не померла від шоку. Але цього не сталося. Я не знаю, чому цього не трапилося, але Френо сказав, що у неї тільки вивих. І наступного дня у Віри почався один із періодів ремісії. Вона нічого не пам'ятала про події минулої ночі. Кілька разів у часи просвітління я розпитувала Віру про зайчиків з пилу. Але вона дивилась на мене так, ніби це я збожеволіла, ніби вона не має жодного уявлення, про що я говорю. Після кількох таких випадків я знала, що робити. Як тільки я чула, що Віра верещатиме подібним чином, я вставала з ліжка і виходила зі спальні. Ви ж знаєте, що моя спальня була поряд із нею. Нас розділяла тільки комора, у якій я тримала щітку для збирання пилу з часу першого нападу Віри. Я влітала в кімнату, розмахуючи щіткою і волаючи на все горло. Тільки так я могла змусити почути себе. «Я добралася до них, Віро! – волала я». «Я дісталася до них! Тримайся!» Я зі старанністю підмітала те місце, куди вказувала Віра. А потім заради обережності підмітала довкола. Іноді вона заспокоювалася після цього, але найчастіше кричала, що зайчики все ще ховаються під ліжком. Тому я вставала рачки і вдавала, що підмітаю і там. Одного разу ця дурна, налякана, жалюгідна колода мало не впала з ліжка прямо на мене, намагаючись нахилитися – щоб подивитися самій. Вона роздавила б мене, як муху. Оце була б комедія. Якось помітивши у всіх місцях, яких вона боялася, я показала Вірі порожній совок для сміття і сказала, ось бачиш, Люба, я підібрала їх всіх до єдиного. Спочатку Віра глянула на совок, потім на мене. Вона вся тремтіла, очі майже потопали в сльозах, нагадуючи камінці серед вируючого потоку, а потім прошепотіла. «О, Долорес, вони такі сірі, такі жахливі. Забери їх, будь ласка, прибери їх». Я поклала щітку на порожній совок біля дверей у своїй спальні, щоб вони були під рукою про всяк випадок, а потім повернулася назад, щоб заспокоїти віру. «Та й самі заспокоїтесь. А якщо ви думаєте, що це мені було не потрібно, то ви спробуйте вскочити у величезному старому музеї, яким був цей будинок серед ночі». Коли за вікнами завиває вітер, а всередині завиває шалена стара. Серце моє билося як локомотив, я ледве переводила подих. Але я не могла дозволити, щоб Віра побачила, яке мені, інакше вона не довірятиме мені. І що нам тоді робити? Найчастіше після таких нападів я розчісувала Вірі волосся. Здається, це заспокоювало її найшвидше. Спочатку вона стогнала і плакала, а іноді розводила руки в сторони і обіймала мене, тікаючи обличчям мені в живіт. Я чудово пам'ятаю, якими гарячими бували її щоки і чоло після чергового кінця світу і зайчиками з пилу. І як іноді у мене вся нічна сорочка була просочена сльозами. Відолашна стара жінка, ніхто з присутніх тут не знає, що означає бути такою старою і бачити диявола, і не може пояснити, що це таке, навіть самі собі. Іноді навіть півгодини, проведені біля неї з гребінцем, не допомагали. Віра продовжувала дивитися повз мене в кут і дуже часто, затамувавши подих, опускала руку в темряву під ліжком і відсмикувала її, як ошпарена, наче хтось намагався вкусити її. Раз чи два навіть мені здалося, ніби я побачила щось, що рухається внизу і мені довелося щільно закрити рота, щоб не закричати самій. Все, що я побачила, було лише тінню руки Віри, яка рухалася, я знала це, але це тільки показувало, до якого стану вона мене доводила, чи не так. О, так, навіть мене, хоча зазвичай я настільки ж тверда, як і голосна. Коли нічого вже не допомагало, я заглядала під ліжко разом із нею. Віра обвивала мої руки своїми і трималася за мене, поклавши голову на те, що залишилося від моїх грудей. А я обхоплювала її своїми руками і просто підтримувала, доки Віра не засинала. Тоді я просто виповзала з під неї, дуже повільно та обережно, намагаючись не розбудити, і поверталася до своєї кімнати. Але були випадки, коли мені не вдавалося зробити навіть цього. Зазвичай вона будила... Мене зойками серед ночі, і я засинала поруч із нею. Саме в одну з таких ночей мені наснився сон про зайчиків і спилу. Тільки у вісні це була не я, я була нею, прикутою до ліжка, такою огрядною, що не могла навіть повернутися без сторонньої допомоги. Я подивилася в куток, те, що я побачила, нагадувало голову зроблену з пелюки. Очі закотилися, губи оголювали цілу низку гострих зубів теж утворених з пилу. Голова почала наближатися до ліжка, але дуже повільно. А коли вона повернулася до мене обличчям, очі дивились прямо на мене. І я побачила, що це Майкл Донован, чоловік віри. Голова зробила ще один поворот, але тепер це було обличчя мого чоловіка. Це був Джо Санджордж, джордж з підлою усмішкою на обличчі, озброєному величезними гострими зубами. Після третього повороту це вже було якесь незнайоме обличчя. Але воно було живе, і воно було голодне, і воно збиралося дістатися ближче, щоб з'їсти мене. Прокидаючись, я так сильно здригнулася, що мало не впала з ліжка. Було рано вранці, і перші промені сонця вже позолотили підлогу спальні. Віра ще спала. Вона обслюнявила мені всю руку, але в мене не було сил навіть витерти її. Я просто лежала... Вся в поту й тримтячи з голови до ніг, намагаючись переконати себе, що я справді прокинулася і все нормально, як це зазвичай буває після жахливого нічного кошмару. Але навіть після цього якусь частку секунди я все ще бачила лежачу поруч із ліжком голову з пилу, з порожніми очницями, з жахливими гострими зубами. Ось такий жахливий сон. Потім усе зникло. Підлога та кути кімнати були такими ж чистими та порожніми, як завжди. Але після цього я часто думала, чи не Віра послала мені цей сон. Можливо, я побачила малу частину того, що бачить вона, коли так пронизливо верещить. Може, я взяла на себе якусь частину її страхів і зробила їх своїми. Як ви думаєте, може таке статися у реальному житті? Чи так трапляється лише на сторінках дешевих газет? Не знаю. Але я знаю, що цей сон налякав мене до смерті. Гаразд не звертайте уваги. Ці крики вечорами в неділю і вереск серед ночі якраз і були тією третьою причиною, чому Віра Донован була сукою. Але це було дуже сумно. Уся її старвозність лежала на смутку. Проте це не заважало мені часом пристрасно бажати згорнути їй голову. Мені здається, що коли Сюзі Ішона чули, як я кричала на неї в той день, коли хотіла вбити її, або коли мене чули інші, або коли чули, як ми обзиваємо одна одну, ну що ж. Вони повинні були думати, що я, підібравшись спідницю, стану танцювати джигу на її могилі, коли Віра нарешті віддасть кінці. Мабуть, ти вже чув про це вчора і сьогодні, адже так, Енді, не відповідай». Все, що я маю дізнатися написано в тебе на обличчі, як на рекламному щиті. До того ж я знаю, як люди люблять пліткувати. Вони балакають про мене і віру. А скільки було пересудів про мене і Джо ще коли він був живий. А вже після його смерті й поготів. Хіба ти ще не помітив, що в цьому благословенному містечку найцікавіше, що може зробити людина, раптово померти. Ось ми й дісталися Джо. Навіщо приховувати? Я боялася цієї частини оповідання. Я вже сказала тобі, що вбила його. Так що з цим покінчено. Але найважча частина ще попереду. Як і чому, і коли це було зроблено. Я сьогодні дуже багато думала про Джо Енді. Щиро кажучи, навіть більше про нього, ніж про віру. В основному я намагалася згадати, чому я вийшла за нього заміж. І спочатку ніяк не могла. Я навіть було запанікувала. Зовсім як Віра, коли їй здавалося, що подушку до неї забралася змія. Потім я зрозуміла, в чому проблема. Я шукала спогадів про кохання, ніби була однією з тих дурненьких дівчат, яких Віра зазвичай наймала в червні, і які прогоряли вже всередині літа, бо не могли дотримуватися її правил. Я шукала любові, але її цінність була не дуже великою, навіть тоді у 45-му, коли мені було 18 а йому 19, і все в цьому світі здавалося нам новим. Знаєш, єдине, про що я згадала, сидячи сьогодні на сходах і намагаючись згадати про кохання. У нього було гарне чоло. Я сиділа з ним за однією партою, коли ми навчалися в середній школі. Це було під час Другої світової війни. І я згадала його чоло, гладке, без жодного прищика. На щоках і підборідді вони були, а на крилах носа виднілися навіть чорні вугри але лоб у нього був гладкий і чистий, як густі вершки. Я пам'ятаю, як хотіла торкнутися його чола. Чесно кажучи, мріяла про це, бажаючи перевірити, чи воно таке гладке, яким виглядає. І коли Джо запросив мене на вечірку, я погодилася і отримала можливість доторкнутися до його чола. І воно виявилося таким же гладким, як і виглядало. До того ж, його обрамляло густе хвилясте волосся. Я водила рукою по волосю Джо, і по його гладкому чолі в темряві, тоді як джаз-бенд у танцювальному залі награвав серенаду місячного світла. Після кількох годин сидіння на цих клятих сходах саме це згадалося мені, але це так мало. Звичайно, я згадала, що гладила ще дещо, крім гладкого чола Джо, після багатьох тижнів. Ось тут-то я й зробила помилку.